Misztábot nem remélte, hogy egyetlen este alatt férjet talál magának, mert tapasztalatlan volt ugyan, de nem naív, minden esetre nagyon örült, hogy sokan felfigyeltek rá. Mindezt nagyrészt a de Lészi családdal való szoros ismeretségének köszönhette. A fiatal emberek többsége természetesen poszta kíváncsiságból állt vele szóba, és nem voltak komolyabb szándékai. Kitty azonban bízott benne, hogy legalább néhányuk felkeresi majd őt másnap. Ennek érdekében mindannyiuk számára nyilvánvalóvá tette, hogy örömmel fogadná az ilyesféle figyelmességet. Miután gondoskodott róla, hogy kedvező benyomást tegyen az összegyűltekre, már csak a tánc volt hátra. A megállapodásukhoz híven Kitty a táncrendjében az első táncot Redcliffnek tartotta fenn. De a férfit még akkor sem látta a tömegben, amikor más párok már kézen fogva igyekeztek a táncparketre. Ha kiderül, hogy hiába tartogatta az első táncot Redcliffnek, nos, azt megkeserüli. Kitty a sokaságot fürkészte, hát ha megpillantja a fiatalember délceg alakját. Ahogy a tömeg szétvált, Kitty észrevette, hogy Redcliffe épp felé tart. Valahogy úgy, ahogy bitófához kullog az ember. A férfi kiség gónyos meghajlással a karját nyújtotta. Úgy hiszem, köt az ígéretem, hogy önnel táncolok. A hangja udvarias volt, a szavai azonban arról tanúskodtak, hogy nincs ínyére a feladat. Kitti kecsesen elfogadta a férfi felkínált karját, és figyelmeztető pillantást vetett rá. – Nem kapkodta el a dolgot? – jegyezte meg. – Tudja, megzsarolnak? – felelte Redcliffe udvariasan, miközben a táncparkettre kísérte a partnerét. – Olyan nyugtalanság vesz rajtam erőt, hogy képtelen vagyok követni az időmúlását. Sokkal nagyobb oka lett volna a nyugtalanságra, ha nem kötünk meg állapodást. – erősen, kitti. Egy óri ember becsületét nincs miért kétségbe vonni, bár elmondhatnám ugyanezt a hölgyekről is. Kitti tűztőztette magát, hogy ne vágjon vissza, mert tudatában volt annak, hogy miközben elfoglalják a helyüket, épp egy társas táncra készültek, több száz tekintet szegeződik rájuk. Ezen az estén most először húzódott őszinte mosolyra a szája. Igen, ez a tánc megteszi majd a hatását. A titokzatos lord Redcliffe, aki az elmúlt két évben alig fordult meg Londonban, most a teljesen ismeretlen, egyébként igen csinos, Miss Talbottel táncol. Ezek után egészen biztosan felfigyelnek rá is. Úgy látom, igazán elégedett önmagával, szólalt meg Redcliffe szárazon. Nem is hittem, hogy ez a tánc ennyit jelent önnek. A hegedők rázendítettek, Redcliffe meghajolt, Kitty pokedlizett. Féfiként ezt nem is értheti, mondta Kitty lekicsínlően, de higgyél, ez mindent megváltoztat. Néhány taktus erejéig némán lejtettek, ahogy a tánclépései közelebb vitték, majd szétválasztották őket. – Van már listája? – érdeklődött Radcliffe, amikor olyan közel sodródtak, hogy értsék egymás szavát. – A lehetséges áldozatokról. – Ha az udvarlókra gondol – felelte akkor nem, nincs. Olyan sok óri emberrel beszélgettem ma este, hogy alig tudom számon tartani őket. Bárki más szájából az imindi szavak személmetlen dicsekvésnek hatottak volna. A kitty hangjából kiérződő nyugtalanságból azonban Redcliffe arra következtetett, hogy a lányt valójában aggasztja a feladat, hogy ennyi nevet megjegyezzen. Mr. Pemberton és Mr. Gray azonban kitűntek a többiek közül, folytatta a lány, és természetesen Mr. Stanfield is rendkívül elbővölő. Ezek szerint Lord Hambury nem detőre kedvező nyomást, vagy Lord Arden kérdezte Radcliffe önelégőt mosolyával. Úgy láttam, hogy mindkettőjükkel hosszasan társalgott. Realista vagyok, felelte kimérten Kitty. Már sejtette, hogy Lord Arden a legnagyobb kuljon egész Londonban. Egyébként sem mernék egy lordot kiszemelni magamnak. Radcliffe-en látszott, hogy kisé megütközik ezen. Egy ilyen rangos nemes ember nem választhatja meg olyan szabadon a saját útját, magyarázta Kitty. Nem lenne részemről okos lépés. Végre egy véleményen vagyunk. Ból indott Minden rangos óriember kötelességének tekinti, hogy a jövendőbeli érő mindent megtudjon, és nem ismerek senkit, aki elfogadna egy olyan hölgyet, aki az önéhez hasonló családi háttérrel rendelkezik. Jól lehet, Kitty már megszokta a férfi sértéseit, ez mégis szíven ütötte. Igen, a családi háttere. Mintha nem egy óriember lánya lenne ő is, mint oly sok más hölgy a teremben. – És önnel mi a helyzet, uram? – kérdezte hűvösen, miközben a kezük összeért. – Biztos vagyok benne, hogy az édesanyja nagy reményeket fűz az ön házasságához. – Hm – dünnyögte a férfi. – Nem így van? – foggatózott Kitti. – Anyám reményeinek – felelte ridegen Redcliffe – semmi közük sincs sem a cselekedeteimhez, sem ehhez a beszélgetéshez. – Ez most egy elutasítás volt? – kérdezte Kitti hamiskás mosolyjal, mert ha így van, akkor meg kell, hogy mondjam, igazán szellemes. Ettől függetlenül, folytatta Redcliffe, aki elengedte a füle mellett a lány megjegyzését, hendbőrit mindenképpen érdemes elkerülni, a családi birtoka jelzáloggal terhelt, nem csodálkozni, ha egy éven belül csődöt jelentene, így minden valószínűség szerint egy gazdag örökös nőt szeretne nőül venni. Ez igazán hasznos való, bólintott Kitti, akit igencsak meglepett a hír. Vannak más csőd szélélánló óri emberek is, akikről tudnom kell. – Meddig akar még faggatózni? – kérdezte Radcliffe. Attól tartok, több tanácsot nem adhatok önnek. – Azt hittem, segít még egy keveset – panaszolta Kitty. – Mr. Böt. Úgy érzem, már teljesítettem az ígéretemet, így a továbbiakban nem kívánok a segítségére lenni. A tánca végéhez közeledett, és szavai volt ítélve nagyon úgy tűnt, hogy van együtt az együttműködésük is. Nagyon remélem, mondta a férfi, amint abba maradt a zene és a lány keze fölé hajult, hogy innentől már nélkülem is elboldogul. Igen, fenetekíti. Azt hiszem, elboldogulok. Árcsi céltalanul lődörgött egyik teremből a másikba. Az étkezőben kedvetlenül belekóstolt a vacsorába, de senkivel nem állt szóba. Hiába próbálták őt többen is bevonni a beszélgetésbe. Nem értette, hogy hogy nem nyűgözte le a szíve választottját a tény, hogy megküzdött a haramiákkal, és miért tűnt úgy, mintha kerülni a társaságát. Felfoghatatlan. Mi értelme annak, hogy az emberrel ilyen izgalmas események történnek, ha éppen azt hagyja hidegen, akit ő szívesen elkápráztatna. Ráadásul a saját fivére is kisgyerekként bátvene a szíve előtt. Archie betömött még egy falat szilvatortát a szájába, hogy enyhítse a bánatát, aztán tovább kóborult. A sötét gondolataiba merülve már épp arra jutott, hogy hangyja a csodába az egész összejövetelt, amikor belebotlott egy úriemberbe, aki a kártyaszobából lépett ki. – Te jó ég, sajnálom! – kiáltotta. Kis ilyen orra bukott, de az úriember még időben elkapta a karját. – Drága barátom, ne sajnálkozzon! – nyugtatta meg az illető. – Nem minden nap esik meg velem, hogy valaki a karomba veti magát! – Árcsi sejtette, hogy tréfáról van szó, és széles mosolyan nézett fel a jókedélyi Lord Selburne-re. – Uram! – köszöntötte őt nagy örömmel. – Ó, igen, Mr. de mosolyodott el az úriember. – Jó, hogy újra látom. Árcsi csak úgy ragyogott, annyira boldog volt, hogy felismerte őt az az ember, akire istenként tekintett. – Csatlakozik hozzá egy menetre? – kérdezte Selburne. Jól lehet az imént úgy tűnt, hogy éppen elhagyta a kártyaszobát. A fiú elbizonytalanodott. Felcsendült a zene és sejtette, hogy az édesanyja szeretné, ha ő is részt venne a táncban. A parket felé is látta, hogy a párok elkezdenek felsorakozni. A mindenségit. Ha nem duzzogott volna ilyen sokáig, összegyűjthette volna a bátorságát, hogy felkérje és egy táncra. Az mindent megoldott volna. Ársia tekintetével a lányt kereste a bálteremben, hát ha még sikerül felkérnie őt. Ott volt a húga, akit épp Montague kísért a táncparketre. Úgy tűnik szemet vetett a lányra, és ott volt Miss is. radcliffe fel. Milyen különös? Archie nem gondolta volna, hogy James ennyire kedveli Miss Mr. Mr. de Lacey, Lord Selborne hangja visszarepítette őt a jelenbe. Kártyázunk egyet? Rendben, egyezett bele Archie. Örült, hogy elterelheti a figyelmét az aggodalmairól. Követte szelbőnt egy gyírem megvilágított terembe, ahol az asztalnál ülő, Árcsi számára ismeretlen férfiak épp egy újabb menet visztetkeztek. Unalmas egy játék, súgta Szelburn a fiú fülébe. Ne itt nem játszanak ennél jobbat. Árcsi egyetértően dünnyögött, jól lehető kifejezetten örült, hogy játszhat. Alig várta, hogy elmesélje jerry -nek. Biztosra vette, hogy a barátja sárgolni fog az irítségtől. Drága barátom, ön biztosan gazdag, nem igaz? kérdezte incselkedve Szelburn, ahogy átsikártjáiban lesett. A fiút váratlanul érte, hogy valaki ezt ilyen nyíltan megkérdezi. Igen, úgy vélem, pontosabban az leszek néhány héten belül, amikor elérem a nagykorúságot. Az édesanyja arra nevelte, hogy mindig legyen őszinte. Elképzelhetőnek tartotta, hogy Szelburn nem becsüli annyira, ha megtudja, hogy még nem töltötte be a 21-et. Mégis úgy gondolta, hogy legjobb az igazat mondani. Én az ön helyében sokkal többet járnék szórakozni, betette oda könnyedén szálbörn. Vagy talán így képzeli a mulatozást? Olyan mozdulattal mutatott körbe, amely egyértelművé tette, mennyire taszítja őt a bál és a vendégsereg. Nos, nem igazán, felelte Árcsi. Egyáltalán nem, túl nagy a tömeg. Én is csak kötelességből vagyok itt, sóhajtott szálbörn unottan. Csak így lehet ismerkedni, mert pedig anyám folyton a nősüléssel nyangat. Folyton azt hajtogatja, hogy gondoljak a családunkra. De amikor épp nem itt vagyok? A fiatalember bizalmasan közelebb hajolt Árcsihoz, aki a csüngött a szavain. Biztos lehet benne, hogy én aztán tudom, hogyan lehet mulatni. Kitti táncrendje egész estére betelt. Miután véget ért az első tánc Red Cliff-fel, perceken belül számos felkérést kapott. Miközben a londoni előkelőségek között könnyű léptekkel pörgött forgott, úgy érezte, hogy valódi hatalom van a kezében. A világ ott volt tőle karnyújtásnyira, és ő elég bátor volt ahhoz, hogy meghódítsa. Egész éjszaka táncoltak a csillogó cipellőikben, aztán kurahajnalban hajnalban néni egy csettintéssel jelezte, hogy ideje indulniuk. Útközben közben megkeresték Cecilit, aki szent Lord Montagu szórakoztatta, majd búcsút vettek a vendéglátóiktól, és kiléptek az éjszakába. Kitty mély sóhajjal dőlt hátra a kocsi ülésén. Jól érezted magad, Sessi? kérdezte. Nem, füllentette a huga.